Əz-Zuhruf Zəhnət surəsi bismillahir rahmanir və rəhimli Allahın adı ilə Ha Mim Bu aydın kitabə and olsun İnna ja'alnahu Qur'anan 'Arabiyyan la'allakum ta'qilun Biz Qur'anı ərəbcə nazil etdik ki onu anlayasınız. Ve innahu fi ummil Şübhəsiz ki o yanımızdaki ana kitabdandır. O ucadır, hikmətlə doludur. Əfə nəzribu ənkumud vikrə kuntum qawməm musrifin. Siz həddi aşan adamlar olduğunuza görə, biz zikri sizə çatdırmaqdan vaz Əfə nəzribu ənkumud vikrə safxən ən kuntum Biz əvvəlki ümmətlərə də neçə-neçə peyğəmbərlər göndərmişdik. Və mə Onlara elə bir peyğəmbər gəlmədi ki, onun məsxəriyə qoymasınlar. Və əhləknə əşəd minhum batşə və məzəmə təl əvəlin. Biz onlardan daha qüvvətli olanları məhv etdik. Əvvəlkilərin aqibəti ötüb keçmişdir. Əgər sən onlardan göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, mütləq Onları qüdrətli və bilən Allah yaratmışdır, diyəcəklər. O yeri sizin üçün beşi yetti və orada sizin üçün yollar saldı ki, bəlkə düz gədə biləsiniz. وَالَّذِينَ الزَّلَمِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَغْنَا بِهِ بَلْدَتًا مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ Göyden lazım olduğu qədər su endirildi. Biz onunla ölü bir diyarı diriltdik. Siz də beləcə dirildilib çıxarılacaqsınız.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 O, bütün canlıları və bitkiləri cüt yaraddı, mindiyiniz gəmiləri və heyvanları yaraddı ki, onların belinə, yaxud göyərtəsinə qalxıb yerləşdiyiniz zaman Rəbbinizin neymətini yada salıb deyəsiniz. Bunu bizə ram edən Allah pakdır, müqəddəsdir yoxsa bizim ona gücümüz çatmazdı. Va inna Şübhəsiz ki biz Rəbbimizə qayıdacağıq. Ve ce'alū Müşriklər Allahın qullarından bəzisini Onun bir hissəsi qəbul etdilər. Həqiqətən insan açıq aydın nankordur. Əmit Yoxsa Allah yaratdıqlarından qızları özünə götürüb oğlanları sizin üçün seçmişdir? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِرَّحْمَانِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّا وَهُوَ كَظ۪يم Onlardan birine merhametli Allah'a ayır ettikleri qız ışağı ile müjde verilse, hirsinden üzü kapkara karalar. أَوَ مَنْ يُنَشَّعُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ Onlar zinət içinde böyüdülərm və çəkişmə zamanı aydın danışa bilmeyen bilməyən mı Allah'a isnad edirlər. və cəalul məlâikəllezînhum ibâdur Onlar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 Əm ətəyinəhum kitaben min qablihi fehum onlara bundan əvvəl kitab vermişik ve onlar da ona istinad edirlər. Bəl qəlu inna vəcədna Müşrikler, biz atalarımızı bu yolda gördük ve biz de onların yolunu tutup gədəcəyik deyiller. Və kəzəlikə mə ərsəlnə min qablikə fī qaryətin min nəzīrin illə min nəzīrin illə qalə mutrafuha inna və cədnə əbəəna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 Qala Peygamber dedi: "Əgər sizə atalarınızın tutduğu o yoldan daha doğrusunu göstersem nece? Onlar dediler, Biz sizinlə göndərilənləri inkar edirik. Ən təqamnə minhüm fəndur, keyfə kənə aqibətül mükəddibin. Biz də onlardan intiqam aldıq. Bir gör, haqqı yalan sayanların aqibəti necə oldu? Ən təqamnə minhüm fəndur, keyfə kənə aqibətül mükəddibin. Nəni Bir zaman İbrahim öz atasına və qövminə demişdi: Mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzaqam. Elləlləzi Yalnız məni yaradandan başqa. Şübhəsiz ki, o məni doğru yola yönəldəcəkdir. وَجَعَلَهَا كَرِمَةً بَاقِيَةً ف۪ي عَقِبِه۪ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ O, bunu öz nəsli arasında daimi qalacaq bir kəlmə etdi ki, belkə doğru yola qayıtsınlar. بَلْمَتَّعَتُ هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقْقُ وَرَسُولٌ مُب۪ينَ Doğrusu mən bunlara da atalarına da haqq və onu bəyan edən bir elçi gələndək dolanışıq nəsib etdim. Walem ma ca'ahumul haqq qalu Onlara haqq gəldikdə isə bu sehrdir. Biz ona inanmırıq dedilər. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ Onlar dediler, ne üçün bu Qur'an iki şeherden olan böyük bir adama nazil edilmedi? أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَنَّا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Senin Rabbinin mərhəmətini onlar mı bölüştürürlər?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 اتَّوْا وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ بُيُوتَهُمْ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ بُيُوتَهُمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَثْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا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 Gümüşdən edərdik, evlərinin qapılarını və sövkəndikləri taxtları da, üstəlik zinət də verərdik. Bütün bunlar sadəcə dünya həyatının keçici zövqüdür. Ahirət isə sənin Rəbbinin yanında ancaq Allahdan qorxanlar üçündür. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ Kim merhametli Allah'ın zikrinden üz döndürse, biz şeytanı ona cal yarır ve o da ona yoldaş olar. وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ Şüphesiz ki şeytanlar onları hak yoldan saptıracak. Onlar ise özlerinin hak yolda olduklarını küman edecekler. Hatta edeceğim Nehayet o hüzurumuza geldikte yoldaaşına diyeer. Kaş ki mənimlə sənin aranda məşriqlə məğrib arasındakı uzaqlıq qədər məsafə ol idi. Sən nə pis yoldaş Onlara deyilir: Siz haqsızlıq etdiyinizə görə bu gün əzaba şərik olmağınız sizə heç bir fayda verməz. Əfə əntə Sən mi karlara eşitdirəcəksən? Yahud çorları və aşkar azğınlıq içində olanları doğru yola yönəldəcəksən? Fə inmə nəzhedən nəbika fə in Nəminhum Biz səni götürüb aparsaq da, yenə onlardan mütləq intiqam alacağıq. A'uriyannaka-lləzi onlara vəd etdiyimizi səma göstərəcək. Şübhəsiz ki, bizim onlara gücümüz çatar əs təmsk billizi uhiya ileyka innaka ala siratin odur ki sen özünə vəhyolunan ayələrə sarıl əslində sen düz yoldasan və innahu ləzikrun ləka və liqawmik və Doğrusu bu Qur'an sənin üçün və sənin xalqın üçün bir şərəftir. Siz sorgu-suala tutulacaqsınız. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْرِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ Sənnən əvvəl göndərdiyimiz elçilərdən soruş. Biz mərhəmətli Allahdan başqa ibadət ediləsi məbudlar mı mə icad etmişik? <Sessizlik> biz Musa'nı öz dəlillərimizlə Firavun və onun əyyanlarının yanına göndərdik. Musa dedi, Mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyim. Musa dəlillərimizi onlara bəyan edən kimi, onlar buna güldülər. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ bizim onlara gösterdiğimiz her bir möcüzə əvvəlkilərdən daha da üstün idi biz onları əzabla yaxaladık ki bəlkə doğru yola qayıdarlar وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد onlar ey Serbas sana verdiyi əhd xatirinə Rəbbinə bizdən ötürü dua et biz də doğru yola gələk dedilər Bələmmə keşəfnə anhumul azab izahum yənkut Biz azabı onlardan uzaqlaşdıran kimi sözlərindən döndülər. Və nəda firavun fi qavmi qalı ya qavmi əlaysə li mulku misr çağırıb dedi: Ey xalqım. Məğer Misir sültanəti və altımdan axan bu çaylar mənim deyilmi? Məğer görmürsünüzmü? Em ana Ya da mən bu aciz və az qala sözünü belə aydın başa sala adamdan daha üstün deyiləmmi? Lələula ulqiya alayhi aswiratun min üçün ona qızıl bilərziklər taxılmayıb və onunla birlikdə birbirinin ardınca mələklər gəlməyib? Bəstə xaffə qawmuhu İnnəhum kənu qəvmən fəsiqin. Firon öz xalqını aldatdı. Onlar da ona itayət etdilər. Həqiqətən onlar fasik adamlar idilər. Fələmmə əsəfunən təqannə minhüm fəəğrəqnəhüm əcma'in. Onlar bizi qəzəbləndirdikdə, onlardan intiqam alıb hamısını dənizdə batırdıq. Biz onları sonradan gələn nəsillər üçün izi-tozu itirilib yox edilmiş bir millətə və ibrət alınmalı bir həqiqətə çevirdik. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون مريم oğlu örnek gösterilince senin halkın sevinçten güldü. وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ Onlar dediler, bizim məbudlarımız yaxşıdır, yoxsa o? Onlar bunu sənə yalnız höcət etmək üçün dediler. Doğrusu onlar höcətləşən adamlardır. <gülüyor> İNHÜ VƏ İLLƏ ABDUN ƏN AMNƏ ALEYHİ VƏ CəALNƏHÜ MƏTHƏLƏLƏLİ BANİ İSRAİL O, yalnız ve yalnız bizim nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına numune ettiğimiz bir kuldur. وَلَوْ <gülüyor> نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ Eğer isteseydik, yeryüzünde içinizden sizi əvəz edecek melekler yaradardı وإنه İsa'nın yer üzünə enməsi saatın yaxınlaşmasının əlamətidir. Qiyamətə şək getməyin və mənə tabe olun. Budur düz yol. Və la yasuddankum şeytan innahu Şeytan sizi doğru yoldan döndərməsin. Şübhəsiz ki, o sizin açıq-aydın düşməninizdir. Və ləmmə cəəisə bil bəynəti qəla qəd cəətukun bil həkmə İsa aydın dəlillərlə gəldiyi zaman dedi Mən sizə həkəmət gətirmişəm və barəsində ziddiyyətə düşdüyünüz bəzi şeyləri izah etmək üçün gəlmişəm Allahdan qorxun və mənə itaat edin İnna Allahu rabbi və rabbukum Həqiqətən Allah mənim də Rəbbim sizin də Rəbbinizdir Eleyse ona ibadət edin Budur düz yol Fəxtələfəl əhzəb min beynihim fəvəynul lilləziyinə zəlamu min ədəbi yəvmin əliyim. Firqələr öz aralarında ixtilafa düşdülər. Ağrılı-acılı bir günün əzabından, vay zalimların halına. Həl yəndir. الساعه ان تاتيهم بغته onlar özləri də hiss etmədən, o saatın qəflətən onlara gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər El akhillau yawma idin ba'dum li adun illa al O gün mütəqilərdən başqa bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər. Ya ibadilə xawfun aləykumul yevmə və la əntum təhzənun. Ey qullarım, həmin gün sizə qorxu yoxdur və siz heç kədərlənməyəcəksiniz də. Əl-ləziyinə əmənubi əyətina kanu muslimin. Siz ayələrimizə iman gətirib, müsəlman olmuşsunuz. Udxulul cənnətə əntum və əzvəcukum tuhbərun. Siz də, zövcələriniz də, fərəhlə cənnətə daxil olun. Yutafu aləyhim bi sıxafim min zəhəbin və əqvəbə.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 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا <تَعْمَدُون> əməllərinizin nəticəsi kimi varis olduğunuz cənnət budur. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ Orada sizin üçün bol-bol meyvələr vardır. Onlardan yiyəcəksiniz. İnnel Şübhəsiz ki, günahkarlar əbədi olaraq Cəhənnəm əzabı içində qalacaqlar. Onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlar orada Na ümid qalacaqlar. Və mə Biz onlara zülm etmədik, lakin onlar özləri sağlı məydilər. Və nədəv yə məliku liyəqdi aleyna rabbuk, qalə inəkum məkithun. Və nədə o Onlar Cəhənnəm gözətçisini çağırıb deyəcəklər. Ey Malik, qoy Rəbbim canımızı alıb qurtarsın. O isə siz burada əbədi qalacaqsınız deyəcək. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktharakum lil haqq karihun Biz sizə haqqı təqdim etdik. Lakin çoxunuz haqqı xoşlamırdı. Em abrəmu amran fa inna mubrimun Yoxsa müşriklər İşə qəti qərar mı verdilər? Əslində qəti qərarı biz veririk. Əmmi Yoxsa onlar elə hesab edirlər ki, biz onların sirlərini və gizli danışıqlarını eşitmirik? Xeyr, yanlarında əmərlərini yazan elçilərimiz vardır. De ki, əgər mərhəmətli Allahın övladı olsaydı, ona ilk ibadət edən mən olardım. Sübxana Rabbis səmavati vəl-ərdir, Rabbil arşi amma yasıfun. Köylərin və yerin Rəbbi, ərşin Rəbbi müqəddəstdir və onların ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Fə dərhüm yəxudu və yələbü həttə yüləqü yəvməhumu Onları buraq, qoy vəd olunduqları günə qoğuşana dək, batil işlərə dalsınlar və bir müddət əylənsinlər. Və hüvəl-ləzi fissəmə-i iləhu və fəl-ərd-i iləh, və hüvəl xəkim l Göydə də məbud, yerdə də məbud yalnız odur. O müdrikdir, biləndir. Və tebarakəlləzî lehü Göylərin, yerin və onların arasında olan hər şeyin sahibi olan Allah nə qədər xeyr O saat haqqında bilgi ondadır. Və siz onun hüzuruna qaytarılacaqsınız. Və onlar ondan başqa kiminsə şefaat Müşriklərin onu qoyub yalvardıqları tanrılar şəfaət verə bilməzlər. Mənasını bilərək haqqa şahadat verənlər isə istisnadır. Wala in sa'altuhum Allah fa Əgər onlardan özlərini kimin yaratdığını soruşsan, əlbəttə Allah deyərlər. Gör necə də haqqdan döndərlərlər. وقيله يا <يُؤْمِنُون> peygamber dedi Ey Rabbim bunlar iman gətirməyən adamlardır. Onlara salam deyib Vaskeç, onlar tezliklə biləcəklər.